Kad bi prošao pored djece, ali i hiselam bih, bolje je svakom od vas da sjedne na vatru i da mu do kože izgori odjeća, nego da sjedne na kaboru. Bolje je da neko od vas odgoji svoje dijete kako treba, nego da svaki dan podijeli sirotini po pola saa vrijednost sadeka i fitre. Bolje ti da Allah tvojim posredovanjem uputi jednog čovjeka na pravi put, nego da je tvoj dalj svakog ajeta. Tako bi, na primjer, suru Fatihu učio ovako Elhamdulillahi rabbil alemin, pa bi stao Errahmanirrahim, pa bi opet stao i tako dalje. Aleih i selam je obrazivao nokte i potklesavao brkove petkom prije nego što bi otišao na džumu namaz. Iza Alehi Selama bi u džemaat oklanjali prvo muškarci, zatim djeca, a i za njih žene. Kad bi prošao pored djece, Alehi Selam bi im nazvao Selam. Kad bi prošao pored žena, Alehi Selam bi im nazvao Selam. Aleyhisselam je spavao samo prvi dio noći, a posljednji dio je provodio u Ibadetu. Aleyhisselamovo klanjanje džume namaza bilo je umjereno, a i hutba mu je bila umjerena. Proučio bi ponekoliko ajeta iz Kur'ana, a zatim bi uputio vjernicima nekoliko savjeta i opomena. Bolje ti je da poraniš u namjeri da nešto naučiš nego da klanjaš stotinu rekata na file namaza. Bolje je svakome od vas da porani, uzme svoje uže i ode u planinu da donese breme drva, pa ga proda i sačuva svoje dostojanstvo, nego da od svijeta prosi bez obzira da ali mu oni ili ne dali. Bolje je podijeliti jedan dinar dok je čovjek zdrav, nego stotinu na smrtnoj postelji.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 Bolje je da Allah tvojim posredovanjem uputi jednog čovjeka na pravi put, nego da je tvoj sav prostor koji sunce obasjava od istoka do zapada. Ili će te naređivati dobro i odvraćati od zla, ili će Allah dati da vlast nad vama preuzme oni koji su najgori među vama. Uzalud će se Allahu moliti najbolji među vama, ni njihove dove neće biti uslišane. Konstantinopol, Carigrad, će sigurno biti osvojen i divan je emir koji postane njegovim vladarem, a divna i vojska koja ga osvoji. Prosjak ima svoje pravo, makar da je došao i na konju, to jest pravilo je dati mu, a ne odbiti ga. Razmišljao sam o tome da naredim nekom od ljudi da bude ima u džami, dok ja odijem da zapalim kuće onih koji su izostali sa džume namaza. Opomenite one koji su na samrti, koji se s dušom rastaju, da što više izgovaraju riječi La ilahe illallah. Allahov poslanik Muhammed a.s. je prokleo deset osoba u vezi s alkoholnim pićima. Onoga ako cijedi plodove za alkohol, onoga za koga se cijede, onoga ko pije alkohol, onoga koga nosi, onoga kome se nosi, onoga koga toči dijeli, onoga koga prodaje, onoga ko se hrani novcem od njegove prodaje, onoga koga kupuje i onoga kome se kupuje. Prokled bi onaj koji robije dinaru i dirhem. Neka Allah prokune onoga ko uzima kamatu, onoga koji omogućava svjedoke i pisari kamate. Svi su oni sudionici i podjednako su odgovorni u tom velikom grijeru. Neka Allah prokune svaku osobu koja tetovira svoje lice, koja dere odjeću na sebi u žalosti i koja priziva nesreću i propast. Neka je Allahovo proklesno na one koji uzimaju i daju mito, kao i na one koji posljeduju između ove dvojice. Neka je Allahovo proklesno na žene koje posjećuju grobove radi naricanja za umrlim. Neka je Allahovo proklesno na žene koje oponašaju muškarce i na muškarce koji oponašaju žene. Neka Allah prokune onoga koji proklinje svoje roditelje. Neka je Allahovo prokleso na onoga koji zakolje životinju u čije drugo ime osim Allahovo. Allahovo je prokleso na onome koji je naklonjen bidatima i od Allaha je prokleta osoba koja pomjera međe, granice između niva ili posjeda. Allah je prokleo onoga koji grdi ili psuje moje ashave. Allah je prokleo onoga koji razvoji majko djeteta i brata od brata. Za svaku bolest postoji lijek, ali lijek za grijehe i stikvar. Svaka stvar ima svoje zlo koje je kvari, a zlo koje razvaro u vjeru su nevaljali upravljači. Sve živo ima svoju zrelost, starosnu dobu prosječna starostna dob mojih nasljednika je između 60 i 70 godina. Svaka stvar ima svoj ukras, a ukras Kur'ana je lijep glas. Svaki posnanik imao određen način isposništva i samoprijegora, a oblik isposništva mojih sljedbenika je džihad rad na Allahovom putu. Za svaku stvar ima zekat, a zekat tijela je post. Post je pola strpljivosti. Svaka stvar ima svoj zekat, a zekat na kuću je soba namjenena za musafire. Svako se stvari prilazi određenim putem, a put koji vodi u dženet je nauka. Svaka stvar ima svoj ključ. A ključ dženneta je ljubav i samilnost prema bijednim i siromašnim. Musliman prema musliman ima šest obaveza. Da mu nazove selam kada ga sretne. Da mu se odazove kada ga pozove. Da mu nazdravi sa jerhamukella kada ovaj kih nehi rekne alhamdulillah. Da ga obiđe kada se razboli. Da otprati njegovu ženazu, kada umre. I da mu poželi ono što želi sebi. Za kao i slugama i robovima, pripada pristojna israna i odjeća, te pravo da se ne terete posnom koji nisu mogućnosti obaviti. Vjernik ima četiri neprijatelja. Vjernika koji mu zavidi, licemjera koji ga mrzi, šejtana koji ga s pravog puta zavodi i kafira koji se protiv njega bori. Nikada se još nije pojavio blud u jednom narodu, a da se nisu pojavile i bolesti, od kojih njihovi preci nisu bolovali. Poslije riječi Ihlasa, kelime i šehadeta, ništa vam bolje nije darovano od zdravlja, zato molite Allah da vam podari dobro zdravlje. Allah Đelešanhu nije poslao ni jednog poslanika, a da taj poslanik nije govorio jezikom naroda kome je poslan. Poslije mene će samo radosni istiniti isnovi ostati kao oblici poslanstva, jer su istiniti snovi jedan od oblika dostave vahja poslaniku. Čovjeka u životu neće pogoditi ništa teže i strašnije od smrti, ali smrti je u istinu mnogo lakša od onog što slijedi i za nje. Nijedan narod nije uskratio davanje zekata, a da mu Allah za uzrat nije uskratio kišu i bereket koji dolazi iz neba. Da nije životinja, ne bi pala ni kap kiše. Kada je Allah Đelešanu stvorio svijet, upisao je iznad Arša, zaista moja milost prethodi mojoj sržbi. Nećete ući u džennet dok ne budete vjerovali, a nećete biti vjernici sve dok se ne budete međusobno voljeli. Sudnji dan neće nastupiti, sve dok upravljanje ljudskim zajednicama ne preuzmoh u Ljudi neće prestati da jedni drugima postavljaju čak i ovakva pitanja. Dobro, Allah je stvorio svaku stvar, a ko je stvorio Allah? Čuvanje od sudbine neće vam donijeti nikakve koristi, ali do može koristiti za ono što je bilo i za ono što će biti. Allahovi robovi. Obraćajte se uzvišenom Allah uz dovu. Jedan narod neće propasti, sve dogod sam ne izazove svoju propast. Kada bi čovjek bježao od nafake kao što bježi od smrti, ona bi ga sustizala kao što ga i smrt sustigne. Kada neko od vas nakon što prispije u jednom mjestu prouči ovu dovu, Pomoću Allahovi savršenih riječi tražim zaštitu od zla onoga što je on stvorio. U tom mjestu mu se, dok u njemu boravi, ništa loša neće dogoditi. Ako se dva čovjeka zavole u ime Allaha, pa makar jedan od njih bio na krajnjem istoku, a drugi na krajnjem zapadu, uzvišeni Allah će ih sastaviti na sudnjem danu i reći im, ovo je onaj što si ga ti za moju ljubav volio. Da vi znate ono što ja znam, malo biste se smijali, a mnogo više plakali. Kad bi znali kakvu štetu i poniženje imate od prošnje, nijedan od vas ne bi krenuo da odbilo koga što zatraži. Da srce ovog čovjeka ima straho poštovanja, doklanja, osjetilo bi ga cijelo njegovo tijelo, pa bi u namazu našlo mira. Kad bi ugledao smrt i ono što iza nje dolazi, prezreo bi sve provohtjeve koji te zavode i obmanjuju. Kad bi čovjek imao dolinu blaga, cr želio bi drugu, a kad bi imao dvije doline, poželio bi i treću. Ljudsku utrobu ne može ništa napuniti kao zemlja. Allah će primiti pokajanje onoga ko se pokaje i od Allaha uprosta zatraži. Da sam ikome naredio da se pokloni nekom drugom osim Allahu, naredio bih ženi da se pokloni svome mužu. Kad bi se mjerio iman Ebu Bekra s imanom ostalih ljudi, pretegnuo bi njegovima. Kad se ne bih plašio da ću preopteretiti svoje sljedbenike, naredio bih im da beru zube prije svakog namaza. Kad bi se ljudima sudilo samo prema njihovim tvrdnjama, neki od njih bi tražili krvarinu i ime tak drugih ljudi. Ali onaj koji podiže tužbu mora svoje navode svjedocima dokazati, dok onome koji navode poriče pripada zakletva. Kad bi ljudi znali kakva se ljepota krije u Ezanu i prvom Safu, te kad ne bi našli drugog načina da dosegnu tu ljepotu nego putem izvlačenja kocke, pa kome sreća zapadne, i to bi učinili. Kad bi ljudi znali koliko je koristi od pravovremenog obavljanja podnjena maza, natjecali bi se da ga na vrijeme klanjaju. I najzad kad bi znali šta imaju i koliko se blago krije u zajedničkom klanjanju jaci i sabaha, išli bi u džamiju, pa makar i puzeći. Nastupit će na sudnjem danu čas u kojem će sudija poželjeti da nikada u svom životu nije presudio ni ti jedan slučaj, pa makar se radilo i o sporu oko jedne hurme. Doći će vrijeme kada ljudi neće voditi računa o izvoru zarade, to jest da im je dozvoljena ili zabranjena. Doći će vrijeme kada niko od ljudi neće odbijati da uzima kamatu, a ako i ne bude uzimao, njena će ga prašina dotaknuti. Doći će vrijeme kada će čovjek tražiti kome bi dao sadaku, U zlatu, ali neće moći naći nikoga ko bi je primio, u to će vrijeme na jednog muškarca dolaziti i po četrdeset žena koje će ga željeti, jer će biti mnogo žena, a malo muškaraca. Postidite se dvojice meleka koji su stalno uz vas, kao što biste se zastidjeli pred dvojicom dobrih i poštenih ljudi, vaših komšija, jer su oni, dva meleka, s vama i danju i noć. Među mojim sedbenicima bit će i takvi koji će stalno piti alkohol, nazivajući ga drugim imenima. Poslije mene zahvatit će moj umme teška vremena i udesi, onako kao što pomrčina obavija zemlju. Tada će ljudi jutrima ustajati kao vjernici, a zanočivati kao kafiri i za malu ovo svjetsku korist prodavat će svoju vjeru. Biće i takvi i moji sljedbenika koji će učiti Kur'an i učeći ga izlaziti iz vjere kao što izlazi iz strijela izbačena iz luka. To su oni koji ga uče bez krušenosti i bez potrebnog strahopoštovanja, ne vladaju se po njemu, nego ga uče samo zbog kakve ovosvjetske koristi. Ko bude odgojio i odhranio tri kćeri ili tri sestre i sa njima lijepo postupao, to će mu biti zaštita od džehennemske vatre, Iman se ne postiže isključivo željom da čovjek bude vjernik ili uglađenim manirima u govoru i postupku, već je iman izraz uvjerenja duboko urezanog u srcu i potvrđenog dijelom. Nije mudar onaj ko se lijepo ne obhodi prema onima s kojim se mora tako obhoditi, sve mu Allah ne ukaže na najbolje rješenje u toj situaciji. Ne se dobrota u lijepoj odjeći izgledu, već u blagosti i dostojanstvu. Nije pravi vjernik ko nesrećene ne u blagodati, a zadovojstva u nesreće. Ne postiže se istinski smisao mnoštvom riječi, već jasnim razgraničenjem onoga što vole Allah i njegov posanik, kao što se ni nesposobnost čovjekova ne ogleda u siromaštvu jezika, već u nedovoljnom poznavanju istine. Nije jedini oblik džihada da se čovjek s oružem u ruci bori na Allahovom putu, nego i ovo džihad, pažnja prema roditeljima, briga od djeci i porodici, te brige o sebi, kako čovjek ne bi pao na tere drugima. Nije najbolji među vama onaj ko napusti ovaj svijet radi onog, niti onaj radi ovo nego je najbolji onaj koji uzme i od ovog i od onog svijeta. Nije junak onaj ko ljude obara u hrvanju, nego junak ko sebe savlada u sržbi. Na sudnjem danu, na mizan Tereziji, ništa neće biti težen i vrijednije od lijepe naravi. Čovjek je najsavršenije i najvrijednije biće, vrijedni od hiljadu drugih bića i stvari. Za munafike nema težeg namaza od sabaha i jacije, a kad bi znali kako se vrijednost, ljepota i nagrada nalazi u ta dva namaza, obavljali bi ih u džematu makali puzeći dolazili u džaniju. Post se ne sastoji samo u su sustezanju od jela i pića, nego se pravi post sastoji čovjekovom ustezanju od svađe i nepristojnih riječi. Ako te neko napadne psovkom ili kakvom drugom grubošću, uzvratimo riječima, ja postim, odista, i ja sam sajim. Nije neprijatelj čovjek koga u borbi ubiješ i stekneš slavu, ili on tebe ubije pa postane šehid i zaslužiš džennet? Pravi ti je neprijatelj tvoje neodgojeno dijete koji iz tvoje kičme poteklo. Zatim neprijatelj ti je i tvoj metak koji se svojim rukama zaradio, a on ti postao jedina preokupacija. Za sljedbenike riječi La ilahe illan la, neće biti straha ni na smrtnom času, ni u grobu, niti u momentu proživljenja na drugom svijetu. Kao da ih gledam kada se budu udizali iz grobova, stresali prašinu z glava i govorili, Hvala Allahu koji nas spasi od brige, I Nije bogatstvo u velikom imetku, nego je pravo bogatstvo, bogatstvo duše. Na nakit koji se nosi, ne daje se zekat, osima koje nakit, trgovačka roba. U postu ne može biti obmane, jer je post tajna koja povezuje Allah i njegova roba. nema prednosti jednih osim vjerovanju i dobrim dijelima. Za dug nema nikakva lijeka, osim da se podmiri i u cijelosti isplati potražitelju i da mu se zahvali na učinjenoj usluzi. Žene nisu dužne nazivati selam i rukovati se s muškarcima sa kojima nisu u srodstvu, niti obavezno nazivati im selam i rukovati se s njima. Žene neće imati nikakvu nagradu od praćenja dženazije na groblje. Nije siromah onaj koga odvrati od prošnje zalogaj ili dva, hurma ili dvije, nego je siromah onaj koga nema ništa što mu je za život potrebno, a niko se ne sjeti da ga materijalno pomogne, sa dakom udjeli, dok on sam neće da prosi. Nedoliku je vjerniku da bude laskovac niti zavidnik, osim ako se radi o sticanju nauke. Nije humano zarađivati na telet braće u razmjeri dobara ili drugim poslovima. Vanbračno dijete ne snosi nikakvu odgovornost za grijeh svojih roditelja. Ne pripada nam onaj koji pomoću ptica proliče sudbinu, a niti onaj koji u to vjeruje. Isto tako ne pripada nam onaj koji gata i onaj kome se gata, kao ni onaj koji pravi sihre ili koji traži da mu se sihri prave. Ne spada u naše redove osoba koja vara mu simana, koja mu nanosi štetu ili ga obmanjuje. Ne pripada nam onaj ko nema milosti prema našim mlađima i koji ne zna cijeniti čast i dostojanstvo naših starijih. Ne pripada nam osoba koja se udara po licu, trga odjeću na sebi koja sebe proklinje, kao što se to činilo u džahilijetu. Ne pripada nam osoba kojoj Allah podari bogatstvo, a ona škrtari prema svojoj porodici. Moj pravi sljedbenik je učenjak ili osoba koja traži nauku. Nije moj sljedbenik onaj ko drugima zavidi, prenosi riječi, ili se bavi gatanjem, ali te sam ja njegov. Nije pravi vjernik onaj od koga njegove komšije nisu sigurne. Nije pravi vjernik onaj ko zanoči sit, a njegov komšija zanoči glada. Nije pravi vjernik onaj ko drugoga napada i vrijeđa, ko drugoga proklinje i nepristojno se izražava i ko je bestidan. Allah je obdario znanje mučenog čovjeka, a da ga istovremeno nije obavezao da ga javno izjašnjavaj širi, jer ko bude iskrivao svoje znanje, bit će žigosan vatrenim žigom na sudnjem danu. Ona osoba koja smatra dozvoljenim ono što je po Kur'anu zabranjeno, ne vjeruje u Kur'an. Nije me iskreno slijedi ona i koja je zanočivao siti, a znao da je njegov komšija gladan. Nada i strah se neće sastati u srcu jednog vjernika, a da mu Allah ne ispuni nadu i ne oslobodi ga straha. Kad se ljudi sastanu u džami da bi učeli proučavali Kur'an, Allah Đelešanu uče im pružiti mir i sigurnost, ogrnuče će ih svojo milošću, okružiti melekima, ispominjati u društvu melejka, poslanika i dobrih ljudi. Ono što želiš da ljudi čine tebi, čini i njima, a što ti nije drago da čine tebi, nemojni niti njima. Kogod je pokušao da kamatom uveča svoju imovinu, ona mu je na kraju bila manja. Umjerenost je lijepa osobina i u bogatstvu i u siromaštvu, pa i u gadetu. Premda je razvod braka dozvoljen, to je Allah u Đelešanovu najmrži dopušteni čin. Ne plašim se za svoje sjedbenike da ih može zadesiti veća nesreća od zla koji mogu nanijeti žene i alkohol. Za onoliko koliko se čovjek približi vladaru nasilniku, za toliko će se udaljiti od Allahove milosti, za onoliko koliko se dotičnom bude uvećavao broj pristalica na krivom putu, za toliko će mu se uvećavati broj šeitana, a što više bude uvećavao svoju imovinu, utoliko će mu biti teže položiti račun na sudnjem danu. Voda zemzem je korisna u što god se upotrijebi, Koje pije zbog bolesti, Allah će mu dati zdravlje. Koje pije zbog gladi, Allah će ga zasjetiti. Koje pije iz neke druge potrebe, Allah će mu je ispuniti. Voda zemzem zem je lijek za sve bolesti. Poslije bogobojaznosti, najkorisnije dobro vjernikovo je dobra čestita žena, koja kad je on nešto zamoli i posuša ga, kad je pogleda, obraduje ga i razveseli, Kad se s molbom obrati, želji mu u dovolji, a ako je odsutan, čuva svoju čast i njegovu imovinu. Piće, koji je uzetu u većoj količini opija, zabranjune piti i u manjoj količini. Voda je čista i upotrebljiva za čišćenje, sve dok miris, ukus i boju zbog nečistoće koja se u poljavi. Kad god mladić čoda poštovani starcu zbog njegove starosti, Allah odredi nekoga ko će injem odati poštovanje kada bude u godinama starosti. Niko od vas nije pojao ljepšeg i slađeg jela od onog koji je zaradio svojim rukama. I Allah uposlanih Davud, ali selam se hrani od zarade svojih ruku. Sve što čovjek potroši u svojoj kući za svoju ženu, djecu i poslugu, Ubrajamo se u sadaku. Musliman neće pokloniti svome vratu ljepšeg dara od mudrog savjeta kojim će ga usmjeriti na Allahov put ili ga odvratiti od lošeg. Kada se dvojica ljudi u ime Allaha s prijatelje zavole, među njima će biti bolji onaj koji i veću ljuba prema svome prijatelju. Onome ko za Allahovu ljubav napusti jedno loše djelo, Allah će za iskazanu ljubav to djelo zamijeniti boljim i korisnijim i za njega i za njegovu vjeru. Ljudima poslije moje smrti neće ostati veće iskušenje od onoga u koje će ga dovoditi žene. Ljudi ne mogu udijeliti vrijedniju sadako od znanosti koju budu uširili. Ničim se čovjek ne može približiti Allahu Đelešanuhu koliko putem skrivenih seđdi u noćnim namazima. Nikada mi Džibril nije došao, a da mi nije preporučio da se molim sove dvije dove. Allahu nafaku mi daruj od halal zarade i moje poslove učini dobrim i iskrenim. Ne mogu se sastati dvije bolje i ljepše stvari od znanja sa blagošću. Ono što ti dušu tišti, ostavi. Ko ima namjeru da izvrši vasidjet, to jest da nešto oporuči od svoje imovine, neka ne prođu ni dvije noći, a da tu oporuku ne napiše. Neće se kajati ko klanja i stihare namazem. Niti će se kajati ko se posavjetuje s pametnim i iskusnim ljudima, kao što neće osiromašiti onaj ko bude štedio i umjereno trošio. Allah će olakšati put do dženneta čovjeku koji napusti svoju kuću u potrazi za naukom. Koliko god budeš olakšao poslove svoje posluzi, toliko će ti biti vrijedniji tvoji sevabi kada se budu umjerili na sudnjem danu. Melek Džibril mi je neprestano preporučivao da pazim komšiju, tako da sam pomišljao da će komšija dobiti pravo nasljedstva u imovini komšije. Allah nije okitio čovjeka na ovom svijetu ljepšim nakitom od umjerenosti i čednosti. Nema korisnijeg lijeka od čaše meda. Neće romašiti ona ko bude štedio i umjereno trošio. Među najbolji i bade te kod Allaha Đelešanuhu ubraja se proučavanje fikha, pravno teološki znanosti. Ne može se povećati Allahova blagodat čovjeku, a da se ne povećaju i njegove obaveze prema ljudima. Ali ako te obaveze ne bude ispunjavao, njegovi će nikmeti biti izloženi propadanju, nestaće ih. Nije vam grijeh da sjeme izbacite van. Prilikom snošaja sa svojom ženom, ako je ona tim saglasna, jer Allah određuje šta će se dogoditi do sudnjeg dana. Čovjek ne može učiniti korisniji posao od zikra koji bi ga spasio od Allahove kazne, jer Allah, Đelešanuhu, kaže Uvele zikrullahi ekber, Allaha spominjati, to je najviši ibadet. Najbolje i najkorisnije dijelo koje čovjek može učiniti je namaz obaviti, zavađene izmiriti i ispoljiti lijepo narav. Musiman koji posadi ili posije kakvu vočku, pa se plodom te vočke koristi čovjek, životinja ili ptica, dobit nagradu za taj svoj trud. Ko sa dakom pomogne drugog čovjeka ili bližu rodbinu, i njemu će Allah imovinu uvećati. A čovjeku koji počne prositi s namjerom da na taj način imovinu uveća Allah će mu ju manjiti i bijedu uvečati. Blagost svaku stvar ukrasi, a nje nedostatak svaku stvar nakazi. Ni u osamine čini ono što bi ti bilo neprijatno da drugi vide. Na ovom svijetu sam kao običan jahač koji se... Prolazeći ispod drveta nakratko zadrži pod njegovim hladom, a zatim ga odlazeći napušta. Islam ne može ništa toliko uniziti koliko lakomost i škrtost. Najgora posuda koju čovjek prenatrpava je njegov stomak. Dosta mu bilo nekoliko zalogaja da bi mogao normalno živjeti, ali ako mu to ne bi bilo dovoljno, neka jednu trećinu stomaka naponi hranom drugu vodom, a treću neka oslobodi za normalno udisanje zraka. Između onih koji su jedan put ušli u džennet, samo će šehid zaželjeti povratak na ovaj svijet. Zaželjet će to da bi, zbog časti koja kojama je ukazana, bio i deset puta ubijen. Svakom će čovjeku koji do ovom nešto traži ili moli da ga od zla sačuva, uzvišeni Allah dovu ovu uslišati, osim dove kojom ga moli da grijeh može počiniti ili rodbinske odnose raskinuti. Uzvičeni Allah će kazniti džehannemom svakog kome bude povjerena vlast nad mojim svjedbenicima, ako on ne bude prema njima pravedno postupao. Nijedan vladar ili upravljač koji je svoja vrata zatvarao pred molbama i potrebama bijednih i nevoljnih, neće proći nekažnjen od Allaha dželešanohu. I pred njegovim potrebama i nevoljama koje ga budu usnašle, zatvorit se vrata Allahove milosti. Allahu Đelešanuhu nema dražih zalogaja od progutane ljudske sržbe. Čovjek koji proguta sržbu, uzvišeni Allah će ispuniti srce imano. Allahu Đelešanuhu je najdreže gledati svoga roba dok nas srždi spušta svoje lice zemlje. Svakome ko izađi iz svoje kuće s namjerom da traži znanje, Meleki će podmetnuti svoja krila zadovoljni s onim što taj čovjek radi, sve dok se on ne vrati svome domu. Jedna od najljepših dova kojom se čovjek obraća svome gospodaru je Gospodaru, tebe molim da me sačuvaš od svakog zla i nesreće na ovom i na budućem svijetu. Poslije širka, Nema većeg grijeha od odnosa muškarca sa ženom koja mu nije dozvoljena. Allah će na sudnjem danu biti na čovjeka koji se naduveno ponaša i oholo kreće. Čovjeku koji posadi sadnicu, Allah će dati onoliku nagradu koliko to drvo bude trajalo i plodove davalo. Ono meko pogleda u lice svojih roditelja ljubaznim pogledom. Allah će dati nagradu kao da je obavio hađ koji je ispravan i od Allaha primljan. Nema ljepše i Allah udraže sadake od istinite riječi. Svakom čovjeku ko ima namiru da vrati svoj dug, Allah će pomoći da to slahkoćom mu uradi. Musimanu koji moli Allah za svog odsutnog brata, melek će reći, neka i tebi bude isto tako. Svakom sjedbeniku mog umeta koji iskreno donese salavat na mene, Allah će na sudnjem danu u desetorostručiti svoju milost, upisati mu deset sevaba i oprostiti mu deset grijeha. Čovjek neće napraviti ni jedan korak, a da neće biti pitan u kojoj ga je namjeri napravio. Ko želi da se isključivo uzdigne na ovom svijetu, Allah će ga za ili još više poniziti na budućenu. Koga Allah odredi da bude vođa jednog naroda, a on tim narodom ne bude pravilno upravljao, taj neće moći osjetiti dženeckog mirisa. Ko namene bude salava donosio, iza njega će meleki tražiti od Allaha oprost od grijeha njegovih. Sve dok ne prestane salava donositi, pa neka čovjek sam odluči šta mu je bolje, smanjiti ili povećati donošenje salavata. Ko učini čovjeku kakvu nepravdu ili mu prouzrokuje štetu, a ne nadoknadije na ovom svijetu, Allah će na svudnjem danu od njega uzeti odštetu. Ko prođe pored mezara čovjeka koga je poznavao na ovom svijetu pa mu nazove Selam, ovaj će ga prepoznati i Selamu prihvatiti. Svakog sudi u muslimana prate dva meleka koji ga sve dok on to želi upući u istini i pravednosti a kada se on namjerno okrene od istine i pravde, meleki ga napuste i prepuste samom sebi. Narod koji posluje s kamatom, nastrada će od gladi, a narodu kojem su ukorijenilo podmičivanje, biće obuzet strahu. Musliman koji odgoji dvije kćeri, dadne im im vjersku i svjetovnu naobrazbu, te ih osposobi za samostalan život i lijepo s njima postupa, biće nagrađen džernetom. Musliman koji daruje siromašnog muslimana, bit će pod Allahom zaštitom sve dok te osobe traje i posljednji koma darovane odjeće. Muslimanu koji posije žito ili posadi drvo, te se njihovim plodovima nahrani ptica, čovjek ili kakva životinja, biće mu to kao da je podijelio sadakom. Allah će svakog vjerni kako izrazi saučešće svome bratu te gobi, Na sudnjem danu zaogranuti odjećom ukrašenu plemenitošću. Svakog dana kad ljudi osvanu, pojavljuju se dva meleka od kojih jedan kaže Gospodaru naš, nadoknadi onome koji dijeli, a drugi kaže Gospodaru naš, upropasti imovinu onoga koji ne dijeli. Lijep odgoj je najvrijednije nasljestvu koje roditelj može ostaviti svome djetetu. Ebu Horeire priča Čuo sam Allahovog poslanika kako kaže Klonite se svega što sam vam zabranio, a uradite koliko možete od onoga što sam vam naredio. Znajte da je narode prije vas upropastilo prekomjerno postavljanje besmislenih pitanja i nepokoravanje poslanicima. Sva moja dobra ja vam ne zabranijem. Ko traži što mu je neophodno, Allah će mu to dati. Ko traži bogatstvo, Allah će ga obogatiti. Ko traži sabur, Allah će mu ga dati. Nikome nije dato bolje i veće dobro od strpljenja. Ko se bude je držao moga suneta u doba razdora moga umeta, bit će kao da drži žišku na dlanu. Ko bude slijedio moj sunnet u vrijeme kada se moj umet bude izopačio, imat će šehidsku nagradu. Moj sos habi za moj umet isto što i sos za hranu. Jelo nije ukusno ako nije zasoljeno. Moj ummet je isto što i kiša. Ne zna se da li su prve kapi bolji i korisnije od onih posljednjih. Kuća u kojoj se Allahovu ime spominje, I kuća u kojoj se zikr ne čini izgledaju kao živ i mrtav čovjek. Dobar drug i nevalja u drug. Stiče trgovцу lijepi mirisima i kovačkom jehu. Od trgovца koji prodaje mirise ili ćeš kupiti mirisa ili ćeš se namirisati. A mir koji raspiruje vatru možete zapaliti kuću ili odjeću ili te napuniti dimom i neugodnim mirisom. Ko klanja pet vakata namaza, sličan onome ispred čiji vrata teče rijeka u on kupa pet puta dnevno, poslije čega na njemu ne ostaje ni traga od prljavštine. Učen čovjek koji ljude poučava dobro, a sebe zaboravlja, sličan je sviječi koja ljudima svijetli, a sama sagorjeva. Čovjek koji istekne znanje, ali ga ne prenosi drugima, Sličan je onome koji go mila blago, ali ne želi da bilo šta podijeli. Ono što se nauči u djetinjstvu i mladosti, slično je klesanju u kameno, a ono što se nauči u starosti, isto je što i pisanje povodi. Onaj koji razgovara za vrijeme džume namaza kada imam, hutbu uči. Sličan je magarcu koji nosi tovar knjiga, a onaj koji ga upozori da šuti, ostaće bez džume. Ko oprašta i dijeli na smrtnoj postelji, sličan je onome koji dijeli tek pošto se dobro najede. Munafik sliči na zalutalu ovcu koja se nađe između dva stada, sad se prikloni jednom sa drugom, a nikako da se odluči za kojim da pođe. Kada se dva vjernika susretno i selam na zovu, slični su zgradići su dijelovi minusobno čvrsto povezani. Vjernik sliči zgradi koja je s polja zapuštena, ali kada uđeš unju, nju, nađeš je čistu i urednu. Do griješnik sliči grobnici koja je s polja uređena i okičena, pa zadi i gleda oca, ali joj je unutrašnjost puna truleži. Mu'min koji uči Kur'an sličani limunu, pomoranđi, koji imaju lijep miris, lijep okus. Mu'min koji ne uči Kur'an sličani hurmi, koja nema mirisa ali je okus sladak. Munafik koji uči Kur'an, sličan je cvijeću koje lijepo miriše, ali mu je okus gorak. A Munafik koji ne uči Kur'an, sličan je gorkoj tikvici koja nema mirisa, a i plodio je gorak. Mutmini su u svojim medusovnim odnosima u milosti, ljubavi i prijateljstvu kao jedno tijelo, pa ako oboli jedan organ i ostali dijelovi tijela se uznemire, i čitav organizam trpi od bolova, nesanice i povišene temperature. Čovjek će na budućem svijetu biti s onim koga je volio i komu je bio drag. Žena je pastirica u kući svoga muža i biće će pitana za svoje stado. Bolest je Allahov bić na zemlji kojim on odgaja svoja stvorenja. Naređujte svojoj djeci da klanjaju namaz kada navrše sedam godina. Kaznite ih ako ne poslušaju i prisjetljite ih kada navrše deset godina i razdvojite ih u postelji. Naređujte da se radi dobro, a odvraćajte od zla prije što dođe vrijeme kada ćete dobu Malaha moliti, ali vam doba neće biti uslišana. Musliman je Musliman, brat, pa mu se ne smije nepravda činiti ponižavati ga i napuštati. Musliman je Musliman, brat, neće nepravdu učiniti, niti ga napustiti, neće slagati, niti ga poniziti. Musliman je Musliman brat, neće mu nepravdu učiniti, niti će ga na cjedlu ostaviti. Onome i ko bude pomagao svome bratu da savlada nevolje i podmiri svoje potrebe, Allah će ispuniti želje i otkloniti mu njegove nevolje. Onome ko bude olakšao muslimanu kakvu tegobu, Allah će olakšati njegove tegobe na sudnjem danu. Onome ko pokrije muslimanu neku sramotu, Allah će pokriti njegovu sramotu na sudnjem danu. Pravi musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku pošteđeni drugi muslimani. Pravi musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku pošteđeni drugi muslimani. Pravi vjernik je onaj kome ljudi mogu povjeriti svoj život i svoj imetak. Istiniti muhađir je onaj koji se udalji od onog što je Allah Đelešanu zabranio. Muslimani su braća i nema prednosti jedan na drugim osim pobožnosti. Dobročinstvo je kao džennecka vrata onoga koji dobročini učiniti sačuvat od posljedica zlih dijela. Ko se oda bludu i ustraje u tome, sličan je idolopokloniku. Deset je oblika lijepe naravi koji se mogu naći kod oca, ali ne i kod njegova sina, ili kod sina, a ne i kod oca, i najzad kod sluge, a ne i kod gospodara. Allah ih daruje onome kome želi dijeliti sreću. To su istinit govor, strpljivo podnošenje bijede, pružanje pomoći onome koje zatraži, uzvraćanje onome ko ti dobro učini, čuvanje povjerenih stvari, obilazak i pomaganje rodbine, razvijanje dobrih komšijskih odnosa, poštovanje prava svoga druga, gostoljubivost prema gostu istidljivost kao vrhunac svega toga. Ko uznemirava nemuslimana koji živi u islamskoj zemlji pod zaštetom šarijeta, ne pripada nama. Kome sudbina odredi da dijeli pravdu među muslimanima, neka pravedno sudi akterima spora, čak i pogledom i pokretima ruku, i dok sjedi ili stoji. Oni koji se strpe kada ih kakva nesreća pogodi, koji su zahvalni kada im se nešto podari, koji praštaju kada im se nasilje nanese i koji se kaju i oprosta traže od onih kojima su nepravdu učinili, biće sigurni i na pravi put upućeni. Onoga ako među vama pokuša razor napraviti dok ste u slozi, kaznite smrću. Ko bude Allahu u knjigu, Kur'an, biće će zaštićen da ne zaluta, a također i od teškog ispita na sudnjem danu. Ko se Allaha boji, živjeće moćan i siguran u svome mjestu. Ko vam učini neko dobro, uzvratite mu ako možete isto mjerom, a ako to niste u mogućnosti, onda mu učinite hajredovu. Ko ide gataru ili vraćaru i povjeruje u ono što mu on kaže, zanijekao je ono što je objavljeno Muhammedu alaihi selamu. Učiče u Jannet ona i ko se bude čuvao od četiri poroka: ubistva, tuđe imovine, zina luka i alkoholnih pića. Čim postrestvom Allah djelješanu odkloni neku nesreću od jednog muslimana, Allah će mu odkloniti njegove nevolje na oba svijeta. Ko želi da se obraduje dok bude gledao stranice svoje knjige na sudnjem danu, Neka često od Allaha oprosta traži. Ko želi da mu se na proširi i vijek produži, Neka održava dobre odnose sa svojom rodbinom. Ko želi da ljudi pred njim na nogama stoje i tako mu počasto odaju, Neka se pripremi za mjesto koje ga čeka u džehennemu. Ko želi da sa svojim umrlim ocem uspostavi dobre odnose, Neka poslije njegove smrti uspostavi dobre odnose s njegovim prijateljima. Ko u ime Allaha voli i u ime Allaha prezire, u ime Allaha dijeli i u ime Allaha uskraćuje, upotpunio je svoj iman. Ko četrdeset dana uskrati namirnice mojim sljedbenicima, pa makar ih zatim podijelio besplatno kao sadaku, tamo sadaka kod Allaha neće biti primljena. Ko država životne namjenice dok narod oskudijeva, Allah će ga kazniti teškom bolešću i gubitkom imovine. Ko nese u našu vjeru nešto što njoj ne pripada, to se mora odbaciti. Ogrešio se o roditelj onaj koji brigu zada. Ko učini dobro muškom ili ženskom siročetu, ja i on ćemo biti blizu kao ova dva prsta. Kaži prst i veliki prst Onoga ko uredno izvršava Allahove zapovjedi i kloni se zabrana Allah će sačuvati od ljudskog zla A onome ko učini lijepim svoje nevidljive poslove Allah će uljepšati njegove javne poslove Ko slijedi moj sunnet, taj me voli Ako mene voli, bi će zajedno sa mnom u džennetu Ko uzme tuđu imovinu s namirom da je vrati, Allah će mu pomoći da to učini, a ako je uzme s namirom da ju propasti, Allah će njega upropastiti. Ko za učenje Kur'ana uzme naknadnu, od učenja neće imati druge koristi osim te naknade. Ko nasilno prisvoji dio tuđe zemlje, doći će na sudnji dan na tovaren tom zemljom, noseći je pred mahšerom pred sakupljenim svijetom Ko podili sadaka tul fitr prije Bajram namaza biće mu primljena kao pravovaljana sadaka tul fitr a koji podili poslije Bajram namaza onda je to obična sadaka Kona džumina namazu stigne na jedan rekat neka doklanja drugi pošto imam predasela ko bude izjavljivao da pripada nekom drugom osim svome ocu stičit će ga Allahovo prokledstvo. Onoga u čijem se prisustvu ponižava vjernik, a on ga ne zaštiti iako zato ima sve mogućnosti, Allah će u prisustvu brojnih svjedoka poniziti na sudnjem danu. Onoga ako obavlja moezinsku dužnost sedam godina, nadajući se Allahovoj nagradi, Allah će spasiti od džehennemske vatre. Ko grijehe čini smijući se, ući će u džehennem plaćući. Ko uznemirava musimane na njihovim putevima, zaslužuje njihovo prokledstvo. Ko želi da sazna kakvo ima mjesto kod Allaha Đelešanu, neka provjeri šta je u ime njegova uradio. Onoga ako namjerava da nešto radi, pa se posavjetuje s jednim iskusnim i pametnim usimanom, Allah će naputiti da učini onako kako će za njega biti najbolje. Ko namjerava izvršiti dužnost hađa, a bude u mogućnosti da to učini, neka požuri, dok se nije pojavio razlog koji će ga spriječiti. Ko želi udoban život na ovom svijetu, neka se obrazuje. Isto tako, ko želi sreću i blagostanje na budućem svijetu, neka se obrazuje. Ako zaželi oboje zajedno, mora se obrazovati. ona s su zadovoljni njegovi roditelji, s njim će biti zadovoljan i Allah, a na koga su gnjevni njegovi roditelji, na njega će biti gnjevan i Allah, Želešanu. Ko proširi svoje znanje, a istovremeno ne poveća, i ne proširi svoja sketiza, on će se time samo udaljiti od Allaha i njegove milosti. Ko lijepo uzme abdest, po izuzetno hladnom vremenu, imat će zato dvostruku nagradu. Ko od vas ima mogućnosti da sačuva svoju vjeru i čast pomoću svoga imetka, neka to učini. Ko od vas ima mogućnosti da zaštiti svoga brata po vjeri, dijelom svoje odjeće, neka to učini. Ko god od vas ima mogućnosti da učini neku korist svome bratu, neka to učini. Ko vas Allahom zakone da mu pomognete, pomozite mu. Ko od vas nešto zatraži u ime Allaha, odajte mu. Ko vas pozove u ime Allaha, odazovite mu se. Ko vam učini neko dobro, uzvratite mu ga. Ako niste u mogućnosti da mu uzvratite, činite mu hajrdovu, sve dok vam se ne ukaže prilika i mogućnost da mu na dobro uzvratite dobrim. Ko je žurio, pogriješio je. Ko Allaha zamoli i tražeći oprosta za vjernike i vjernice, Allah će mu pisati za svakog vjernika i vjernicu po jedan sevab. Ko započne dan s dobrim dijelom i s dobrim ga završi, Allah će reći svojim melekima da mu između ta dva dobra ne upišu ni jedan grije. Ko sluša jedan ajet iz Allahove knjige, Allah će mu dvostručiti nagradu za to. Međutim, ko prouči jedan ajet iz Allahove knjige, bit će mu to svjetlo na sudnjem danu. Onoga ko oklevetamo simana nepravednoga sramoteće, Allah će na sudnjem danu vatrom odcrniti. Ko usmjeri oružje ili oruđe na svog brata musimana, bit će proklet od melejka, pa makar tu šalu izvodio na svom rođenom bratu. Ko želi džennet, neka požuri s dobrim dijelima i uradi što više. Ko se džehennema boji, neka ne slijedi svoje strasti. Ko je smrt, Za njega slasti uživanja ništa ne predstavljaju. Ko skromno živi na ovom svijetu, nesreće će lahko podniti. Ko kupi ukradenu stvar znajući da je ukradena, uortačio se s kradljivcem u grijehu i sramotinu. Jedan od predznaka sudnjeg dana i taj da će se ljudi ponositi i nadmetati u podizanju i uljepšavanju svojih džamija. Među predznake sudnjeg dana ubraja se i to da čovjek prođe kroz džamiju, a u njoj neklanja klanja dva rekata namaza. Zatim da čovjek naziva selam samo onome koga pozna najzad, da dječak učini starca sebi podređeni. Koga pogodi nesreća u zdravlju ili metku, a on to sakrije i nikome se ne požali, zaslužuje kod Allaha oprost grijeha. Ko nahrani bolesnika onim što bolesnik želi, Allah će ga nahraniti dženeckim plodovima. Ko nahrani gladna musimana, Allah će ga nahraniti dženeckim plodovima. Ko zaviri u pismo svoga vrata bez njegove dozvole, kao da je zavirio u vatru. Ko pomogne nasilniku da sprovede svoje nasiljine i nanese nepravdu, taj će se udaljiti od Allahove zaštite i zaštite njegova poslanika. Onoga ako pomogne radnika na Allahovom putu ili dužniku da vrati dug ili zarobljeniku da se otkupi, Allah će zaštititi hladom marša onoga dana kad osim njegova hlada drugog biti neće. Koga njegov brat zamoli da mu oprosti za učenjenu pogrešku, a on mu ne primi ispriku i neoprosti, počinio je time veliki grije. Onome ko stupi u itikav u ime Allaha Uvjeren da će ga Allah Đelešanuhu nagraditi, sve svevišnji će oprostiti ranije grijehe. Onome ko izađe u susret potištenom i nemoćnom, Allah će upisati 73 nagrade. Jedan od sevaba je što će mu svi poslovi biti uredni, a za ostala 72 sevaba dobit će na sudnjem danu velike počasti. Onoga kod koga se govara njegov brat musiman, a on mu ne pomogne, Iako je zato imao mogućnosti, Allah će poniziti i na ovom i na budućem svijetu. Ko izdaje fetve bez potrebnog znanja, proklinju ga meleki, nebesa i zemlja. Ko se omrsi uz Ramazan, zaboravljajući da posti, nije duža doknaditi taj dan, niti mu je potreban kefarec za to. Među predznacima sudnjeg dana biće će ovi, mnogo kiše a malo bilja, mnogo učača Kur'ana, a malo poznavalaca šerijetsko-pravne nauke i mnogo zapovjednika, a malo oni koji su pošteni i povjerljivi. Onoga ako živi umjereno, Allah će obogatiti. Ko rasipa svoj metak, Allah će ga osiromašiti. Ko bude skroman i ponizan, Allah će ga uzvisiti. A ko se oholi, Allah će ga poniziti. Na onoga ako nasilno prisvojiti uđu zemlju, Allah će izliti svoj gnjev na sudnjem danu. Onome ko mnogo iz čini, Allah će ukazati na izlazi svake brige i tjeskobe i dati mu na faku odakle se nije ni nadao. Ko jede crni i bijeli luk, neka se odvoji od nas, neka se udalji iz naših džamija i neka sjedi kod svoje kuće. Ko jede ono što je lijepo i dozvoljeno, ko radi po sunnetu a.s. i kome ljudi vjeruju, sigurni su da im neće učiniti nikakvo zlo, taj će ući u džernet. Ko u društvu jede hurme ili nešto drugo, neka ne uzima po dva komada od odjednom, osima komu to društvo odobri. O onome koji izgubi stid nije grijeh govoriti jer to više nije ogovaranje. Ko bude imam jednom džematu, a oni ga ne trpe, njegov namaz neće stići onamo gdje treba da stigne. Ko bude imam ljudima, pa na vrijeme dolazi u džamiju i ispravno namaz sklanjao, bit će nagrađeni i on i džemat. A ako ne bude uredan ili bude griješio, samo će on za odgovarati, a ne i džemat. Kome neko od starješina naredi da učini grijeh, neka ne posuša. Ko zamerkne umoran od rada, ušao je u noć oproštenuti rijeha.